او خپل ورناران راځي د کتاب الله او خیر الهدى ابي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب موت يوم الاثنين دغه رسول انتقال شنې کې رسول الله صلي وسلم انتقال د خپل اگرچه موت و حياة دا چاپی خیر کی نبیم سید. خو قلدی تمنی دان نشیده. اگرچه اع حدیث کی فضیلات دا یوم الجمع راگردی. کلام پیشتر دیبن عمر راگتی، مارفو من مسلمین یموت یوم الجمع، او لیرت جمع اللہ وقا اللہ وکتن زین ادام آدمی جی دو رضی فضیرات سوا دیگر اگر تی دعوی حدیث معنی کلام حوش حدیث غریب جیسا نا دیگر مختصیل هم دیگر خود و جمید فضیراتونی کی احادیشتہ دیگر خواب کا صدیق رضی اللہ تانہو یومن اسلیع نا و دې محبتي رسول الله څنګه دا چا چې ته چا سم محبتي دا څنګه محبت فوجب عندي هاغه مکان هاغه زمان دا وی ذکر دې راځو دا کوم شي نه کنه proti مکان مکان هاغه وردا د ټولنه proti محبتي وي وشي تا زم ما پرم خبره کړو چې ترمي دي په شماني شاصه خبره دي کړې نه ترمي دي په شمانه هغه غز الباركي باندې عجين او سموت فدقه دي وی دا چاله او سین او خان له وخت په د شاده پارې یذ نهي مثال په تقدیر کې دا ولي زکدا ا خلقنا نفرتو دا اوفو مو تنفشد رسول محبت نه دا وله ريته اس ویدا حویده او خول لکه څنګه چې د چا محبت یا السلام علیکم مشایخ یو امان زو د مکان زو د محبت همدا لګو یو هو نشرادات تدویر او تقدیر کلم واقع کده اکثر وای حبک سری تهونو دا دیش شبیه سټا فاجو المغربه شابه د دنیا چی اتمه دغه ماری اخروا سنه جوه د اتمه دیوا جنو کوم پکې دا شعبك صديق رضی اللہ تعالی خلیفہ رسول اللہ علیہ وسلم انتقال کی اندها وقت تیور رضی رسول اللہ علیہ وسلم بیدانی و ایوہ مسلم علوم شدہ شعبك صديق رضی اللہ تعالی خلیفہ اللہ علیہ وسلم لیکن پا مرد کیو کشدت کیو کزانیو کی مادلو رضي الله عنا هم المؤمنين رضي الله طال عليه معلومات حث الاول الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى صوبنا عليه كان يمر بهی ردن زا فران تلیت زا فانی رنگو احسلو صوبی هادا وزیدو علیه صوبینی فاکفلونی فیمان قولت این هادا لخرقون داخو زریدی نو کفان لپارنی جایمی مناصر بیدی نو دوجوه این الحی حق اِنَّمْ عَوَىٰ يَقِنْ دَا كِرِينُ دَعْلِ الْمَعَلْ دَا خُدَ وِنُزَهُدُ فَعْرِي مُحَلْ اِنَ ذَوِتَوَيَوْا مِهَلْهُمْ رَعْضِي مَنْغُمْ تَبْ مِهَلْهُمْ رَعْضِي مَنْغُمْ تَبْ مِهَلْهُمْ رَعْضِي فَنْجَاكِيَنْ وَطَيْسِرًا اعتراض کی چا په کثیر کتیل صدې ویو یا حدیث چې حنا کې الفایده یې یابره تمرخان اذا کفن حدک کفنه سلمي دی روایت کې کفن او تحسین تو قال داغه یوازای چې تحسین په دې طریقه خبره شي جدیده دي بلکې سنجامدی کو نیوی خو سنوی یا مصداره کې غیله به جنازه په کار یا ما په دایې تحسین دي صفه صفه دي حالهونه دي او وکست دی فضل الله قامو فضله من دي صحیح تخره خو او بالغونی فتا دی وکست او دې ویل خدای نه تعیدنا ظلیما یی نو قال خدای تعالی ما صنعنا ظلیما به ربنی الذي ربنا قال لن بغتتن منصوب راغد بغتتن منكر دي قدس موت الفجاءه البغت بغضت به بدل بشي فجاعت فجاعت ته بغضت او ته سمکريشي بعد موت الفجاعت المغت هو الموت هو الموت اجبرت تن شوبتم يدي ناگهان امر واقع هو ناگهان امر غد دصادین غبره رضی الله <سؤال> تعالی العمور خنینی کو کار زناندا امر د دینم ده او تو لیت لط فدراه او تو لیت نا دینای فیلی بیا مخوی سایدو او تو لیت تده او تو لیت تا یہاں پہ تقدیر دفیرے اوف تلہ تطفی نفسی ہا، اوف تلہ تطفی نفسی ہا، اوف تلہ تطفی نفسی ہا، راتو سیگی گی، حکم ازکر نشجدان، ناگہانا مر حکم ازموم دے، کوئی نیشو کولے پہ سنننے، محمدو حضر مضمومت سا پیسلوکو یا ترتخلاح حضر مراجی چی موت باتتن دا اخذ دا تاثب دے دا تاثب دا تاثب دے بلتا تردشن اندر کے خلق پیسا ہمارکی کی گئی ظاہرہ دانا ہے چیفی نفسی مضمومت دے لیکن دا چاہتا پارا تاثب دے آ په دې کې ته مان آګانې اوسېتنه یو غته نه پوچی په دې واګه نه مو د قاتان کې دې اګه سوآپ کېشته دې کله کله تلار مانی پاتې شي تم پاتې شي دښنه چاهل شي چې مرغوب ونه غته مطوب هار شي چې مرغوبي دغه شاواره مرغوب د همت له اومنه لکه دې ته دې ماشمان د چیندنی نه پاراجې د دی خلکونو به غواړي چې خپل نه به شوم دې یانه تلرسته نه کو دې ذاته من ناو کړو ګناګار شلي تباش دې ها دو شاته مو فوتره هم ما فتان چني دې ګر چا یې را کوه به کیږي دې که سامتو باندې دې دې شريته سپات لګې درا شري مور دیو سيادت کاولو لو تکل ما تصدقت شي چې ذکرې ما کې کړې با دي پدي باندې نه درهمو سره د مسلمان کنا چې الفاظ موږ دې نه اومي سم نور مثلی دې صالح ثواب وو اقامتنه ای صاحب attendants تخی و کتاب سن کړی وای بارو ما جاتی نا با نا جيكها ريها الروض علىز النا ف ت من الله عليه وسلم لا تلو في مرض علينا على اليوم ووعلى على لم ياء الليوم يعي وا فما عليه مع منلهقي وز فيبي بار حتى الام مع قال حتى مناب اووا عنلانا ال عن سرط اوقالقالس رب الى الذين يقمون <تصفيق> لله وحده لا شريك له ورائي تملقوا وراغيا يطاعوا لا داعي لا دعاءه وله انه قد اقار قطي اي يسترنا من بلا وعليه قال كننا يورد محمد قال حدثنا وبيقار حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن قال ابن عادل عن علي رضي الله عنه ان عبد الله بن زبير لاتى فيني ما هو منني ما طواحيي رضي الله وكوني ابلا وبنمار حتى لا تقولوا مارحت حتى نادينا عن حنين قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا ابن ابي عمر قال ابن عمر الى ام الى امه عائشه رضي الله عنها فابي يا ولي الامر باكرون يا متولي الامر بما قضيت عليه ومروا بحاجه ان الله علام وهو ايتيه بالذي دوني ولينا بالصنيع ان لا امر احدنا حق <تصفيق> بهذا الامر من هؤلاء وهو الذين رايت في صحبتك ربوا باقي باو اعطا لك عملك من رفع جبيد اسلام بابل عليك ثم سبلا ثم سبب لك فعادلك ثم شعالده بعد هالا تبني فقال فقال اللي تني يا ابن عبي وذلك تفاق الله عبي وذلك الغريب تبين عليك المهادين الأول يا خير غيئي يارف ان يعرف له حقه وان يحفظهم فرمضهم وقوصه للعوصائقين الذي يدهو دار وإيمان ان يقرر من محيهم ويعطي عن مسيحة المسيح یا رحم یعنی وایو حدن و را یلا یذنب فقط قدمه بما جاء في قبل <سؤال> وسلم بکر عمر مصنف رحمه کتاب الجنايت دي انتهاج فهي نظر به علم اسلام حالات کر گئی اور بل طرف نظر به علم اسلام مقابله کر گئی باب جی کے شراح چه سو حق فرستی راگوی نتیجی گو رایا چه سو باتی فرستی داغا نتیجی گو رایی ده محسنی خالی رحمت فا اقبرهو لفظو اوی و قبرتو بو فا اقبرهو و قبرتو بو چه فا اقبرهو شی متعدد اقبرتو رجولا اقبرهو زاجات فظو قبره حاجمه جره سين او قبر مانا متعددا هم بكم عليه دفنا بيداعيه تفسيرو كفاتن کفاتن في احياء او وتدفنون في امواته په دې سمکه کې زمونږه ژوند کیږي دا او دغه کې زمونږه مړزه او په خې دغه کې پایر دې رات قلنا حديث دي دريب کې هم المؤمنين <سؤال> رضي الله تعالى عنه نقل لي او يوبكي دو عروته ذيرنه ده يوسف فين تمار دي او يوريت كده عمرو الميمون او ديدي ردي طور ويتونو ماذا دي مندغه متهنده چې هغه رسول الله صلی الله علیه و برکره مرطدی رسول الله صلی الله علیه و تعذر فی مرض المدین انا اليوم این انا غدًا داوی شیطان دی او مې د وایې ته حید د ورلیده شینه اپ زمې دړي وا چتا خور او نيټې روسره زاب کړې فلما کان یومې قوله الله بین صحبی و نحوی و ذکنا فی بیتی داته پوس دې کاوه ڈیخی طوییو خضلت تنہ جان مراد جا نہ حر مراد جا ڈیخی طوییو خضلت مراد جا نحن مراد جا اومان مومین رضی اللہ تعالیٰ عنو خواہ خوب دیرے چندی ڈیخی طویمہ یہ دماغا کمرک طرح او خوددر رنی رسول الله صلی الله علیه و آله شنو اور ته چي دا ولا سوږم دا چي صاحب کوکر او زره خدا ته د غره پدریوانو کې ماخه را بي دي په دې ډونه 33 په دا کې باندې لیتعذر مرضی دې کې نه تقدره اندازابې نه غواړل و تعذر زاندې معذور صاحب وکړې زموږه معذورنه وو څو ما را خدمت شي کولې او العذر به پیش کو نور دې نه تا اغه تعذر کو معنی ی تعثرم غوي ی تعثرو دا پکې رمې درا تاسو وګورئ ارځو زمريځه خدماتخانه پوینه هاتې دېم حديثه ومؤمنين عائشه قال القارص <سؤال> هو صلى الله <سؤال> عليه وسلم لا نه يهودو النصارى دې دېکر بار بار شوه دې دې تخفيته غرشتا ترجمه مطلب په دې کې دې لو ذلك و دان ما عوض رسول الله اصلاح قبر خارقه وغيره انه خشيه وقوشيه أن يتخذ ماسجدان وعن هلال دار شه اخرى شده ويذار دي وجنه وي شده نخلق وضع شعجيه شده هلال اخذ غربان هنه يصعبه هلال ما اخذ سابطه و لاسجده بلکه هلال وزماسره تلتوفهم باتشوه فقط اخذ مسلین دی بلکه زی مکنع کری هم و مالک کونی هم و ذکر دا ممطلب داره اجتماع اسره تعلقه و اوزمع محبت او اوزمع هم محبتو ویژی بڑی این مونوں کنی گوڑی سفیانی تامار ریداری نو حدث و نورا قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ برسول اللہ سلام قبر مسلمہ سفیانی تامار ریداری خلاف و کوفی دادار په مشهورت باندې نه کیږي زه هردا چې تاسو نیمه مولانا دې تاسو نیمه تاسو تحقیق ما تاسو شیخ ترجمه ترمذی کوي دې ما مشهورت رحمن لا تذام منصور دا چې تاسو تحقیق نو ترجمه ور کوي تاسو دې ته کوم راوي رسول الله عسلام ده إبراهيم قبرم و ستح قرده و جسائده خوده انساردما ياجرن قبرنهم و ستحو و جمور پرنجبان تسلیم مولا ده انداء تریکارد منغ ده وطن کی جیده دا قول ده إبراهيم من نحر اجابي رابلشت د کوشینه دا فوري مالک احمد تستحمت نګیږه یعز عبد علی او لا دا ایګه تاسو ته څه مقصد چې دې بنو رر رر کېږي اګه ما څه پتا دی مل حیات په زمانه یوی اخذو فی دنائی فوادت لهم قدم فا فضعو دیوار خطاشو ومانی داو چدا دا رسول <سؤال> اللہ اسلام قدم دے فما وجدو احدا نیعلم ذالق جدا خودا چاکتا دے حتا قالم علم اللہ واللہ ما یا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یا قدم عمر لیکن دا خود عمر قدم دے ما بچہ پیقاو و مات د یاد هیڅ ما کړی کدا که سمال فاضوي حایڅ تو څنګه را وایي دا. دا کم سن وا کړا دا دا زوست ما خوا کړم ولې زکات خلکو مونږه او په علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو من چې حایلنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مدفون هماره به یاد راځي دیوادو په دغه ځای باندې وو ادیو د ادید ابن عبد, دي والي دي والي دي والي دي عبد الملكنا عدل مدي دي مدي عبد الملك شاه رابته وکړه په سره په دې ورسنه کې دوه مها الصل جماعت ورتا کړی شي خو خدغه امر راوړم چې دوه مها الصل مونين کمره غنې دی درې وانا کبنه تندن دې جوع دېوالو مې خطا ذکر کړو لن غو دې کړو داګه دېوال الله و سو به دیوال عبد الله ابن زغیر مضبوط کو به متوکیل بالله د احمدو کو به مصافی کې دې آغا چا پیه دې شپکا جوړ کړو خدا به دې زوستو دا په شپږه مسدایو به دا غانې دا جوړ شو خطا کي دا دی و درته انچی عادسو اسپر سره سماع عبدالملک تورو بیا عبدالملک ماشو سليمان عبدالملک ولیدي ما عبدالملک په زې باندې ولید د ز جوړ ولا جاي شه Etzana Alsan Allah enfosrat Abd sympath veんjackin alayhi? aqqid alayhi? Di keluar María 신zikaharani iliyaki i' snapdita' mon curs CDU Baוע Y 아이�rim ingni have a Oxl accept, maition namaри? shuttle, ma Stadium diصلody?pancer?maid boys?maidora pot Strange Blocks QabaULTIya minni have a vaccine?aqqid 1 제가 quem? meinenni have not cancerous faqqid takiік —maidora روس حدیث کی عمر رضی اللہ تعالیٰ <سؤال> عنہ سم صلحان اتفر معا صاحب ایا قائل کنتو رید فلا او سیرنه لیوم آلا نفسی کنتو رید نفسی نسی زاند پار ایرا دکاون سنگ عبداللہ من ذو بیت ویچا ما پتا دکا تاسو رید فلا او سیرنه لیوم آلا نفسی ته هم لريکان تارو درا نه دا راي دا يوا دا ری چی تقدیر په تدوی نه ورږي د مونږه مين ډیر اختیزا وای چې رسول الله اسلام، الله دی وايي ته او رسول الله صم سره محبت او د دې رسول الله صلی الله اسلام، اور بجوامعکه زخه ښه ښه شم او دایې دا خبره نه وته لاکه تمنه ای و زه هڅې وان ماجی رسول الله سما په مسجدې درخواستوم کړو په پاتادم دی نو ځنه لا یان دی خو دا یا نبی کتمه چې د صافات ښه ښه رسول <سؤال> الله صاحب مینه ناله کی زالک مضا تھا د پدادی کی چتدي پدادی کی هو غما قبره زی دغه وکزه دو مربی اذه عیسی ابن مریم دی لیکن ذاتمنا دد زن نو تعالی وجہ کی دار مان رسول الله صاحب دا نه قزا کو الله جل اتفاقا دغه صحارته پیدا کیږي د دې چې مدفونه شمه اولل زماده څوکه متادقه هم کیده کاڅه چې واقعا یو فقید دې تبديه ناجره سره ده بارنه تبديه د کمن ناجره ده دا تمناوا لکه دا حادثات او عمر پر آلانو، اگا اخپلتا من نایت دیو خود اللہ وی کرد از نخمنون جی خود آلشید. بے چی روسنس حادثات پر آلانو، پاگا حادثات او آنے دیو رب پریشانو، ذین که دایو سوچو پکلو چیز پا دیو حوادیس با دماغکت ختم شوی. او ځان ته د انور وی دی نو انته کارشه ورکړي دا وینه ته ځان نه دی هغه کارشه نو خپل خوري عبد الله می زیاته وحیته کوڅه ورسوله ماته هیڅ هیڅ ماته فقې دا سواري داترا کې دا پدیوري داتو موږ پریشان شو دا چې بل ځان ته نه هیڅ کارشه دنینه تاسو حالاتوږي شي نو ځان ته نه هیڅ دا دې څنګه یې عاملو آ کوي چراره الله تعالی په ما په کم کښو زو ویر الله تعالی د شو او دا واقعي کې دا هم و د دې دا تم منع او کښې د خیر د پاره وتی ما خدای خیر ندوم لشر او فقاذور شو دغه تقریر نه جوړه مد دیو جنا دا اوسه دیو کو حديث عمل المئمون لا او دو امر رضی الله تعالی شهادت او دو عمر رضی الله تعالی عنہ ای یعز ذو المؤمنین طلب قولا ڈوامار حالات ما کتیل شویدی کم زائلین که دا قتل کرده ڈا غل جهو غل جهو تیالا جوتوی غل جهو تیالا جوتوی گل جهو ڈا نموه دا کنیابلوه دا مغیر تیمیش رب اغلامو حالات ما کتیل شویدی یا زید تاسو ته او یا ابن ایوب عمر الله تعالی او زخمی یاده کتاب زکات او زمونږ نه به غو نه د دینه په حافظ د اسلام امام شفیع سره د دینه صلاح هاي شيږي ټول بو دي دین دیو ګره عمر رضی الله تعالی عنہ سومره احتیاتو دی جیت ویچه ځکه کله مسلمان په فهمه ثم سلم ثم وقل يا فاضل المعلم مخاطبا من المؤمنين و يا قاوتن و اي د څه نه چې تا نه د لحا وزنه معلم قرئ دې ټولوينا به هم دا شایته وشدہ به عمر رضی الله تعالی هو جمهوریت د تازی ورکړه مغربی جمهوریت لنګور دا جمهوریت لا چې د ما دمرغاره جمع شماه دلی خلکو ن شپ کسان د نومون د ت ک کړله اومانه ادیت ت خپل په همې کری د چې ک خیلی کو د کر کړه چې دا با میمومني او د دا مد همه دی چې دا ټول خ خیفه دی منته خ کوي کوي عسمان ددي الله تعالی منته منتخب کړی شو دغه خبري به رحمت الله <سؤال> مانه سوچ او څه وکړو کوه او په دې واسه یو کاټه ده لا تسلي ورکره شامینه نصاب تاسو اوږي ځانو فداسه تاجيت کې د چانوم وکړ کولای بالکل <سؤال> خري تاسو <سؤال> چې بیا ما سو <سؤال> تاسو چې دې یو لا ونه عمر رضی الله تعالی پیغمبر کیو چرن ز په مواری کرانه شما یا نحن وذلك كفاف لنا لا يكاشدا صرف سريچنه ګير شما مال د هجرته نه را کړي اوسه په آزاد ترانه شوا د نه کان صالحین من د مهاجرین الاولین او دارکم او سی منانسوار او دارکم او عمر رضی اللہ تعالیه او سیعت و قدران امان پبارکی لا عجز مخلوق و, و, و, و, و سب مکوه تمتیش مکوه دکار شدم انکوانکو تغییمی تاگیرات مکوانکو البت انف سے جکر نوکی سر شسائی بقای عزتی دائی کبی دائی شلوک اختتام طبتی ادادی ادادی مطر باز پدیدیم کتار آداد بل مقصفوں مجینی کتار آداد خاخید کی الفاظن chiefly م آ